ekki á þessu og hérna, jú, það er ágætis á við lási Líðpínum sem sé verið að yfirheyra mig að vera svona græni fyrir svaðar mig er hérna <coughs> hvernig á að lesa Bibliuna það myndi eitthvað að segja frá vinstrið til hæri og <hérna>, hérna og byrja fremst að ég ætla ekki að bara byrja á að tala svona, svona, svona alvent um bara Bibliun sem að hljómar ógnilega flókið en er einfaldara en að hljómar. Er mjög basic en hérna stið, þetta er svona eitthvað sem er rosa einfalt um leið og þú fattar það eða þú kemur að temjair það en þanga til er það svoltið flókið. Hérna, er svo, hérna, stið, já, þetta er bara eins og hérna sem gestaþraut því ja, menn fáki gestar hérna í hendurnar, þetta er ómætt að leysa þetta. Þó mun er sínn hvernig að gera þetta, þá er ég að geta reynað. Það er ekkert erfitt við þetta er mjög auðlýst. Og hérna Ég byrja bara alveg á þessu basic bara perskonar bók er viðlegd. Að biblían er fyrst og fremst sko kanskje bókasafn frekar heldur en einhver ein tegund af bók. Að hérna orði biblía er fleirtöluorð bara á grísku og því bara bækur bara. Þetta eru bækur. Og biblían er 66 bækur. Og svo eru hérna sem ítarefni í mörgum bibljum Apokryfur þær eru ekki víðu sem sko helgir vit eða sem svona innblási guðs orð en þær hafa fyllt með að það fykja vera svona gott gott ítar efni. Og ég var persónulega tildurlega skeptískur á þær og hérna kanski bara illa við þær að þær eru ekki biblían og finnst mér ekki að þær eiga vera með. Og svo keypti ég mér hérna, svona biblía eins og sanna frumkirkjan hefur lesið mikið 70 sem við svona, er svona velkominn þetta erna grísk þýðing á garðarasamlendinu og þá eruðar allar með. Þannig að þetta er bækur man veru lesnar og það sem er gott við þær er praktískt er að frá því að Malakí er skrifuð sem er síðasta bókin sem og það er skrifuð í garðarasamlendinu og þangað til fyrsta guðsspellið er skrifað líða 400 ár. Og það er mjög mikið sem gerist á þessum 400 árum sem að mótaði róslengi tíma Jesu. Þannig að það er oft sann að þyggir ágætt að þekkja sögu, bara sem bakgrunn fyrir Og af þessum bókum, þá myndi ég segja það er ein sem að mér finnst er svona Gæði ég bara frekar spes, þannig að það töbítsbók sem er svona einhver, einhver svona þjóðsögur Það er einhver einhver engill, hann, hann rekur dílan anda með einhver fiskbeini og einhver svona Pínu spes Og hérna, en allt hitt eru svona Sýraksbók, er svona einhver vísdomsbók uh, Speki Salomons, er svona einhver orsbók, þetta er svona það er ekkert hrikallegt villukenningar í þessum bókum þetta er ekki biblían þetta er suma bara eins og þær eru kort aftar sem biblían er þetta er suma ítarlefni og biblían er þetta er bókasamföru það eru alls konar bækur í biblíunni eru ljóð í biblíunni eru meira sem erótísk ástalæður þekkar ljóð eru ljóð í biblíunni sem ég hef ætlað að þræta góðra en hætt við af því ég myndir roðana svo mikið þar ég, ég hef bara ég virðir <laughs> er, eru sögubækur Það eru lagatextar bara í Mósef bókunum, það eru bara, það er bara eins og að lesa eitthvað lagabálk, en það er þetta lagabálkur, og það eru bara allar, það eru útlistaðir allar mögulegar, öllum við, mögulegar svona, allar mögulegar kringustar sem geta komið upp, og ef einhendur máður lemur mann sem er bara við eitt auga, þá skal, maður, allan, maður ekki bara vera bannað að, banna að þetta er svona mjög, mjög ítalægt. Og í Bibliunni, eru sko, að þetta eru ólíkar bókmentir það er allt öðrís ykkert þú skrifar lög ekkert þú skrifar ljóð það er bara tennt ólíkt í biblíunni, í Kennslu Jésú þá notar Jésús oft ígjur og fyrir okkur þegar við erum ígjur það hugsa við leigar ekki hverja leigar það er meira svona eins og klassistæmi með sko bjargan og flísina það er þetta, þú upp með einhvern símastöð hérna í auganu og það var bara hann að sérða ekki fyrir honum, hvað getur og þetta leita sko flísi auga náungar þetta er sko meira sér hérna, að þetta er eila ekki beint flís þetta er meira sko korn af sagi skilur við sagkorn minna er flís þetta er bara, algjör svona þetta er mjög ykt þetta er svona í, yktur frásæknastill ef hæri höndin tælið til fals skerðana af svo þvist afneitar Pétur Jésu og skeri ekki úr sér tunguna við Í þessu svá var ég að meina að þriði alfurinn skeraði hendina. Hann var bara að meina hefst, taktu alvarlega á á Þetta er svona þetta er íkýr. Þetta er, þetta er sett fram í mjög íktum stíl. Og þúst það er kalt í bibljunni. Eitthvað sem kom mér. Da kom mér rosalega óvart því að ef man nálgast bibljuna svo mikið þetta er svona helgirit að ná að vera í miklu svona gull síðum og lesa það þúst þetta er svona þetta er svo heilagt að man da finna kalt herni í bibljunni. Að, að til dæmis í öðru kórundubréfi eh, hvort það er fríða fjóðarkabla, það er svo að pátposturlega er að tala um sko, því st, já þið eru orðin konungar en við postularnir, við erum bara einhverju ömigjar, um já þið eigið allt, en við erum samt fátekir og þið er þetta veist, og ég var svo lengi, ég var alltaf að lesa þetta og ég skildi þetta ekki sko, af að segja þetta um þau, við hvernig geta ég, ég skildi ekki þessa svona þetta svo ós Þetta er ekki halvdæðinni. Það hefða, já, það fannst við mjög skemmtilegt. A að biblían er svona lifandi bók. Þannig að þegar maður er að fara að stútir að biblíuna þá er svo mikilvægt að maður koma ekki til biblíunar með fyrirframótaðar hugmyndir. Að koma ekki til biblíunar og setjast í sig einhverjar stöllingar og, og ganga útræði því já, þetta verður háflegt, þetta verður formlegt, þetta verður rosalega mikið bara með um einhverjar guðfræði að nálgast Biblíuna og muna að þetta eru sko, sérstaklega bréfin, þetta eru bara mannleg samskipti, þetta eru bréf sem einstaklingur skrifa því fólks saman þekkir inn í mjög svona ákveðnar kringarstæður og það sem er mikilvægt líka við Biblíuna er að að þetta eru margar bækur að stundum að það komum við fram við Biblíuna eins og hún sé bara ein bók, að þetta sé ein bók skrifur frá upp all enda og það megi bara sko útskírir vers í rómarubréfinu með því að vitna í orskveiðina eða útskírir vers í ómennabókinni með því að vitna í guðsspillinn og stundum áfarar við sko stundum má taka dæmi og svona en það má sátt stundum gerum við það að af því að bókinn sem við erum að lesa er óþægileg að ma finnum við bók sem er kwenst þægari og við tólkum bara óþægilegu bókina í ljósi þægilegu bókanna það er eiga svona að við að hérna að við það sem bibljan fram að færa. Og það sem ég langar að tala um í dag og leggja áherslu á, er ógeðslega einfalt. Og það er svo einfalt að ég vonaði ykkur að þau upplifaði ekki sem sko of einfalt. En, en það er satt það mikilvæg það þegar við verum að lesa Biblíuna. Og sem áttlum sko, að túlka hana og áttlum að skilja hana og þar að spyrja sig, sko, það, það snýst um samhengi. Og auðvitað eru allir samanlega því að já, maður lesur litana í samhengi. En hvaða samhengi skiptir máli til við lýsum Biblíuna? Og það skiptir rosalega miklu máli að muna það að Biblían er sko söguleg bók eins og ég, margviti, myndist það hljófið, ég að það hljópiðu ég er það að skrifað mér Biblían er skrifuð á svona 2000 ára tímabili Það líður svona 2000 ár það er að fyrsta bókin er skrifið og þangar til að sísta bókin er skrifið Það er eins og ég, það er bara lengra en Ísland hefur verið byggt skilji <líði> Nei, hergálvar rétt. Alltaf Kristnitökunar ári 1000. Jú, það er 1000 árt, 2000. Lengur ímyndiu ég hver einu byrja að skrifa bók við kristnitökuna frá ári 1000. Og við verðum að bæta við þá bók í dag og þetta er sett saman sem ein bók. Það er yfirleitt mjög áhugaverð bók, ekki sagt. Því væri ja, það var ímislætt sem að svona hefur breist í menningunni og í samtímanum og þann er það með það veist, að með bibljuna. vera hirðinga samfélag fólks sem býr í tjöldum úti í eiðumöfk og er að ferðast um og býr hvergi yfir að vera því, konungsríki, yfir að vera kú af fólk einhverstaðar, þrælar í Babilón yfir að vera heima og eila bara kafi í borgarastýriöld og síðan vera bara sko fórnarlömb erlendra, stórvelda, ítrekað, bara endalaust yfir því að vera því, landlaus, yfir því að vera einhverju íslendingar þú ert ánus hérna að lesa biblína. Þetta er roslega, þetta er roslega mirt gerast. Þannig að í hvaða sögulegu kringustaðum er bókir sem ég ætla að lesa skrifuð. Í nýri fræðingunni þá er yfirleitt eitthva smá svona kynning fyrst á bókunum sem maður er að fara að lesa. Og hérna finn ég nú opna ég af í áttakrýkkunum. En hérna heitið er að er eitthva svona pínulítil svona ja, talið ana að verið upp að þessum tíma, þetta er svona einhver cirka blaðsíða, oft halvblaðsíða segir manni oft svona aðeins hvað var í gangi og það skiptir svona máli hvenar er sagansöguð hvenar er verið að segja. og af hverju er verið að leggja áherslu á þetta og að, til dæmis, já, hlutið bara eins og því hvað er að gerast hvar er bókin skrifuð? er bókin skrifuð í Jerusalem til fólks sem er í Babylon er hún skrifuð Í Ephesus til fólks í Róm erum skrifuð við, Það hefur svolítið að segja, þetta er svo öll ættjarðarljóð Íslendinga erum skrifuð meyrum minna í Danmörku Það útskriði í íslægt um ættjarðarljóð Íslendinga Þeir eru skrifuð landið burtu, fólk maningjala hvernig veiturum var <laughs> Þetta er svona allt er yndislegt Nú andar suðrið sæla Og menn segja sem þekkja Ísland og íslenskt veðifar Þetta hefði bara maður af Norðurlandi getað skrifað af því að þar er suður áttin hlí og þurr og kemur þetta frá loftið búið að tæma sig kemur yfir jökklan og hálendið þá kemur hlír vindur úr suðri. Þar aldrei ég bara hey, maður ekkert að finna hlíjan vind á Íslandi um nokk við vanskil. Nú andar suðrið saga. Ega ja já, á Akureyri þrist að suðri sé sumbraka að kemur rokið ljúva. Það <laughs> satt það blíð að. Og það sem er líka gott að hafi huga og er ekki það sem er háttan við þetta er þegar maður fer að tala um samhengi að fólk fara að upplifa jaa ég þarf að vita svo mikið áður en ég að lesa og það er einmitt það á pointyð þú færst ekki að vita neitt þegar þú byrjar að lesa þegar þú byrjar að lesa þar er þetta hlutir sem getur verið vakandi fyrir þar er kynt hver skrifar bókina þar er kynt hver var konungur við erum við að tala um eins og ég segja, eða við erum að tala um Páll og svo heilsara Og svo kemur sko, voru, einhver kring, voru einhverjar kringustæður sem að urðu til þess að bókinn var skrifuð. Sko, fræðingarnir sem að er að skrifa, sko, bækur sem eru tuttusnum þykkar en bókinn sem er að skrifum, þeir fá flestar sínar upplýsingar um kringustæðunar úr bókinni sjálfri. Eða er einhverjum sem skrifur um fyrir að kórandubref, hann stútir fyrst og fremst fyrir að kórandubref. Hvað segir brefið mér um bakgrunin? Hvað segir brefið mér um kringustæðunar? Og þetta er svolítið svona, þannig er ekki það að þið þurfa að eiga útla mikið að bókum, þetta er ekki það að maður þurfa að kunna grísku eða þekkja allt um sögur Rómaveldis eða þið, eitthvað svona bla. Þetta er ákveðin svona hugsunarhattur sem að bara temur sér að bara þið veist, svo ég vitni, að gefa dæmi bara sjálfu mér. Ég hef lengt í því kannski að vera að preta eitthvað eða þarf að tala um einhver vers og ég hef ekki haft tímall að lesa mér til um því. Dugar mér yfir þetta setjast bara niður skoða væssin lesa það sem kemur á undan lesa það sem kemur á eftir skoða bara eins bókina og þá kem, þá sér maður þetta flest þetta er afna ef man veit svolta af krumur um að leita Og þegar man er búinn að sjá svona sögulega samhengið og afkrý bókinn skrifuð það sem breytir rosalu miklu máli til dæmis hafa fengi, sko, eitthvað fengið sko skrifa tölvupóst í reiði eða eða vera undir rosalu og Þa, það það hittar 20 á seinna þegar maður er að lesa þetta bréf þá mjög gott að vita ja alveg rétt þarna var nýbúður réka viðkomandi úr skóla að náin ættingja, var að missa hvern áan áttingja var að berra veikindi og vissi ekki hvernig að þá átti ekki mat og sá ekki fram á að geta keypt sér mat ja okay það var smá pressa í gangi það, 20 á seinna skifti það máli hvað er að skrifa bréf þetta er bréf sem er vítni núna áðan, að gera hérna svona álykt fyrir dómstóla Út af máli, sem, það er allt auðvist enn að lesa blokkfærslu það er allt auðvist enn að lesa frétt í dagblæði að vita bara, og það kemur allt fram í textanum sjálfur og svo er það ég var að hugsa um að koma með töflu og gera stort S og gera lítið samhingi og svo, svo samhingi sambanda, sögulegt það hérna, ég, all, all, samhingi, það er kontext hérna, hvernig hangir það saman? og samhengi svona sambanda það er hvernig tengjast lesandinn og höfundurinn þust eða ég skrifa að að allt öðru segja Facebook skilaboð sem ég skrifa til konuna mína eða þegar ég skrifa bréttir innri ríkisráðuneytis fyrir hönd kirkjunnar það er bara ekki eins bréf getu sagt ekkur og svo Hanna Birna sé mjög aldas hon er ekki kvott <laughs> og Facebook, a, a, a, það breytir samskiptunum og þust er, til þessi, Rómverjöbrífið er allt öðruvísi en Félibjöbrífið að það Pál er Páll pósterið aldrei komið til Rómar og söfnirri er hann ekki, hann þekkti þau ekki að, hérna bara að pæla hver er að skrifa og hverjum er hann að skrifa og af hverju það breytir rosalega miklu hvernig maður les bókina hvað var í gangi á milli þess að fólks, það var er, er til dæmis Fílimóns bref, sem Páll pósterið er að skrifa kunningja sí út af þræl sem það hefði strókið það frelsast og ætlaði að koma heim aftur hver er tengsli, það breytir rosalega miklu uh, og hvað vitum við þá sem að ætlaðir lesendur og afstæða til dæmis hérna bara hvert, þetta er svo þetta sýpa, ég hugsa það þegar maður predikar, það er allt öðru sér hvernig ég kem hingað að tala eða þegar var hérna eftir jólatólningamáli þegar friðrik Ómar var að tala um hann fekk ekki jólatónungum að þeir eru vandi samkinna eða og þá voru 200 manns búna boða sig á einhverta Facebook event að koma hinga á samkomu og fara í sleik. Og ég var að þretinga. Ég þretinga það öðruvísi þá en þeir að tala við ykkur hér, skiljiðu. Að, að, að hérna ég var ekki að vera ljúgan einu og ég verki að þigastir eitthvað sem ég er ekki og allt þetta, en ég vel orð mín miklu betur og ég geri geri ráðfærði sé tala Svona Hostile Crowd, það er allt öðruvísi og síðan er það, það sé síðasta og, og mikilvægasta samhengi og það er þetta byggjast alltaf, það er þetta svona, svona innra samhengi í bókinni eða bréfinu, það er að segja, það er verið að vitna í eitthvað sem höfundurinn er að andvæla, hversu margir hafa heyrt eitthvað dvintna í Allt er leifilegt, hafa heyrt eitthvað dvintna í Bíblínu, meni Allt er leifilegt Þegar pát postuli vittar í allt í er, er hann ekki að segja allt í leifilegt. Hann er að vittna í korundumenn og svo útskýrað að hverju hafa rátt fyrir sér. Þannig að þegar segir allt í og meinar allt í leifilegt, <glar> það er svolítið svo að vitið eitthvað sem Satan segir og vera að sammála því. <glar> Þeir segja allt í leifilegt og fólar eitthvað að þvert að móti byggir ekki allt upp. Allt í leifilegt, þvert að móti er ekki spara, allt gæglegt. Allt í leifilegt er eitth eða eins, eins og einhver frasi hérna ég fær að rosa ég væl passa hvað ég er frasa sem allir þekkja Ísland í átak eða Íslenskt í átak svona og hérna frasi sem allir þekkja og segirum við svo að hérna þeirst, það væri bara fyrir til að Íslandi með fólk í trældómi Íslenskt í átak er eða styrkja þræla selu Íslenskt í átak er eða styðja mannréttindi Íslenskt í átak en eða yður Ég er ekki að segja íslast játa, ég er bara að segja að þú veist, jú, jú, allt er lagi, Reynið að kaupa eitthvað lokal, það getur góð hugsun, en pössu satt, við hvernig við erum að vesla, en pössu satt, hva, hvað við erum að styrkja? Þvist, þannig að hérna, samhengi bókarinnar, innra samhengið, er rosalega mikilvægt. Allar bækur biblíunar eru að hafa svona ákveðin struktúr frá uppæðla enda og er eitthvað sem er aðalatriði í bókinni það er eitthvað í bókinni sem er ástæðan fyrir bara kennuna kjarnir málsins þetta er ástæðan fyrir bókvegaskrifu og svo eru aðrir hlutar í bókinni sem eru ekki kanski eða dæmi sem við tekjum til að styðja eitthva stærra eins og Jóbsbók þar bara talar satan og það er bara beina tilvitnir mm. það er mjög gott í því samhengi að vita hver er að tala <laughs> það er mjög gott ja þetta er biblía en þetta er ekki eitthvað er þetta er kanski er útskýring er Þetta er ekki eitthvað sem er segja mér að framfylgja. Og hérna, dæmi um sko, samhengi, því var að tala um hérna, málegar snorra og í raunni þetta sprettur alltaf því að hann vittnaði eitt vers. Laun sindar er dauði. Hann vittnaði það og þá er bara að hugsa fólk, wow, hann veit bara taka fólk að lífi. Ef maður les samhengið, þegar fólk heyrir það, laun sindar eru dauði. Bara ímyndið ykkur að þið séuð ekki aðlega í kirkju, þið hafi aldrei komið í kirkju, þið hafið einu kynni ykkar á kirkju með það sem sjá því bíjamyndum og sjónvarpi. Svo segir einhver, sem að virkar eins og bara einhver, Westboro Baptist, sem hann nótið þeirnum sem dæmi, ef þau eru eitthvað til, segir, laun síndarinnar eru dauði. Hvað heyrið þið? Þessi, ég heyri bara ekki að hatur. Ég heyri bara, þú veist, dauðar, refsingar og þessi, ég, ég heyri bara einhver svona mjög brú En ef fólk myndi heyra þetta vers í samhingi og myndi bara, þetta er vers 23 í þrýði kænt voru ránum ef fólk myndi heyra en nú hefur Guð opinberað réttlæti sitt sem lögmálið og spámriðin um og byggist ekki á lögmáli það er réttlæti trúarinnar sem Guð gefur öllum þeim sem trúa á Jésu Krist hér er engin greina munur. allir hafa syngað og skorti Guð Og Guð réttlæti þá, að að nokkur verðskuldi það, af náð með endurlaust sinni í Kristi Jesu. Þetta er líka róarabriðinu. Laun sindran er döðið kemur aðeins seinna. En ef um maður lesir því þessu samhengi, laun sindran eru döðið en náðargjöf Guðs er eiginlíf í Jesu Kristi. Það er framhandað að setningunni. Samhengi skiptir smá máli. <löð> samhengi hefur svo til áhrif á Guðunni í lesum hlutina. Og það er rosalega mikiðlvægt að við tökum ekki bara eitthvað eitt vers úr samhengi og bara búið til eitthvaða kenningu út frá því. Tökum eitthvað eitt vers úr samhengi og nota það sem eitthvað svona eitthvað slagorð að það þá yfirleitt endarað hannig að versið fara að þýða eitthvað allt annað en að þýtti uppræðum. Allt megna ég fyrir hjálpan sem er styrkan gjurir. Hversu margir af að hérta þess? Hversu margir af að hérta í vandir hóli Þegar hann að berjast því Tyson var með handklæði, með þessu versið að allt megna ég fyrir hjálpa hann sem er styrkan gjöður. Þannig var annan fyrst, svo tapaði hann. Í samhenginu er Pátt Bóttur að segja ég kann að hafa alls nættir og ég kann að líða skort allt megna ég fyrir hjálpa hann sem er styrkan gjöður. Hann var ekki að segja ég verð alltaf ríkur og mér gengur alltaf vel. Hann segir ég kann að lifa af að eiga neitt fyrir hjálpa hann sem er að hafa það skýtt. <laughs> það, þú veist, fyrir Guðs náð þá þól ég mótlæti og þetta er ekki gengur upp. Allt með ekki með fyrir hjálpa þessum styrkan gjurir. Ekki, ég hef fá tíu í þessu prófi fyrir hjálpa sem við þig. Ég. ég kann að falla fyrir náð hans. Þú veist, <laughs> hjálpa hans sem styrkan gjurir. Að hérna, samhingi. Og mér langar bara, hérna, kannski, ég ætla að taka eitt dæmi en að þegar ég er talað Og það er svo mikilvægt að maður að hérna maður læri að hugsa um bækur biblíunar sem sko sjálfstæðir einingar þar að segja sko að leifa bókinni að tala ánda þess að vera alltaf að hugsa um allt annars að stendur í biblíunni að til dæmis stundum nota höfundar biblíunar sömu hugtökinn eða nota því ólíkt. Til dæmis það hefur verið rosalegt konflikt milli hérna bara Já bara í svona sem er í umræðunni um tólkruna í þessari umræðu um, um, undanfarið um hvernig Páll postuli talar um heila landa og hvernig Lúkas talar um heila landa. Ef að við tökum Páll postula og yfirfærum það sem hans hvernig hann útskýrir heila landa yfir á Lúkas kyrfjöll að þá fær maður eitt út. Og ef maður tökum og og að tökum Lúkas kyrfjöll og yfirfærum á postula þá fær maður en ef maður leyfir bara báðum að tala og hrustra að báða Þá heyrumaður að þeir eru í að segja það sama. Þeir segja bara á ólíkan hátt. Þá höfumur hérna fyrir að kortubréf 12 er að 9 þar sem að Pauls Postorius segir við erum öll skýrð inn í sko einn líkama fyrir sama heilan anda. Og þá heyri fólki að skýrð heilur anda. Skýrð heilug um anda, það er þetta. Sókum við Lúkas og hann segir sko þú skýrð heilugum anda og þá tengist yfirleitt sko krafti heilasanda. Og þá getum ja, Pauls Postorius er það. Sagt, já, nei það passar þóri að tala um það við frælsust. Skoðum þig um þást póstolla. Já, Lúkas er að tala um það í frælsust. Nei, ég Lúkas sé að tala um viti. Leyfiðum bara að tala í friði og, og síðan skulum við sko skoða hvaða erfðin segja og bera það saman. Þetta er ekki þetta er virkar svo smáatriði, en, en þetta er samt þínu mikilvætt. að, að, að hérna, við göngum gjalti útróði af að við vitum um hvað tala við leyfið bara tala. A hérna har vitnað, þegar að tala við, hérna, við guttu, hann er Vær ekki rífast við ykkur af því að hann er að fara að segja, að að segja það sem þú átt að segja. Hérna, sko, af því ég mm -hmm. ég er að reyna segja eitthvað og þúst manninn séin eins og hérna æst sko. Er hann alltaf ja, þú getur ekki sett út af þetta. ég er að reyna útskýra fyrir þér af hverju það sem þú ert að segja er satt. Og hérna við skulum ekki nálgast þíbbluna hann eig. Og það þetta, við leiðum bara bókina tala. Við erum ekki alltaf að nota aðeina bók sem tólkunaleyki eða allt annað eitthvað eitthvað vers og þegar að við hlustum á bókina sem sjálfstæða er rödd og auðvitað ef sami höfundurinn af margar bækur í biblíunni þá er það ápíða samhingi líka til dæmis, þegar pár postali segir í tíma þessu brjóðnum ekki leif ég konu að kenna ef við hugsum bara það þess tökum það í samhingi með pár postala í rómarbrjóðinu sem sendir föpe með brjóðið til rómar í fylfi brjóðinu sem talar um ef evodiju og syntíge sem samvirkamenn sína við, við Páll Póstula sem var alltaf að vinna við konun. Og svo kemur ekki leyfi að kona kenna. Við getum allmanna gengið út frá því að Páll Póstula væri ekki hatar konur. Við getum allmanna gengið út frá því að Páll Póstula sé ekki illa við að konur þjóni. Þú veist að það er svona svo getum við rifist um nákvæmlega hvað konur gerðu í frumkirkjunni en ef man les samhengi Pálls Póstula þá sér man að er hafði ekki að líta sem hverra kvennfyrirleykingu eða konur ekki hlutverk í kirkjunni og hérna og sagði með fyrir að kórundubréf ekki leiði ég hérna konur er að þeyja safna samkomum, samkomum tveim köplum áður er að tala um þegar að kona flytur spátum á þegar kona flytur bænir án að gera þetta hvernig gerir þú það ef hún á þeyja mm. Já, <læði> það þar sem vera hlusta handarhreyfingar. <læði> þú veist ég er kjálvingadans. Ég veita ekki, þúst auðat auðat tælu við þar. Þú getur ekki kjá þetta nema nota orð. Þannig að konur tæluðu sattansökum, hann er að tala um eitthvað annað. Samhengið segiröku það, það hlýtir að vera. Þannig að að lesa í samhengi er lykillinn að því að tólka viðbrýnina og mínglar að leggja það, þúst það, þú fart ekki fræðibækur ska skilja viðbréfin. Það hjálpar, skiljiðu. Sögulega samt ég þekki sögu Rómaveldis og þekki sögu frumgegnigjuna. Það hjálpar. En allt sem skiftir mál við getum að fengið bara úr textanum sjálfum. Og mun ég gæsa tala bara um fyrirviðbréfið. Ég var einhlutuma ég heldi að vera í sumarbústað eða ég var í frí eða eitthvað. Og kanskje var ég hérna þunglendur á að lesa fyrirviðbréfið af því það er svo gleðilegt bréf. Ég man ekki af ég En ég hafi bara því, Og var svo ekki að fríta mér og var bara svo að pæla, þú vissu tíma þegar ég las bréfið og ta bara svona hvernig ein opnaðist í uppriða, það svona opnaðist bara fyrir mér. Ég ég gúglaði eða ekki fyrst. Ég var ekki að lesa eitthvað ég var ekki með um hverja fræðibók sem gamir sögulega bakgrunn eða neitt. Og reyntar, ég hef ekki ég man ekki oft því ég hef eitthvað eftir að fletta upp og tjekka því á og ekki sem ég var fá. En bara með því að lesa brefið, Hvað munin opnaðast fyrir mér og um mun laga bara þust við erum ekki að fara verri verri gegn hvílum í bréfi hérna en svona nefnar dæmi um hvernig bréfið sjálft hjálpar manni að túlka sig. E, haf ég hafi hafi ekki flesti rétt man lesið eitthva bréfi niðarsmitri. Ef man lesst um einu bréf frá Paul Posta þá tekur man bara þust næsti hvað að anna bréf sem er bara við opna hérna ég er að bara fyrir korund bréfi Hann það er þau byrja alltaf við heilsu Páll sem guðkallaði til vera apostuli Jesu Krists og söfnuðins bróðirinn heilasa söfnu Guðs í Koruntu þeim sem Guði er helgaði í samfélagi Jesu Kristu kallatri lifa heilagu lífi. Mest náði sé með ykkur allt þetta. Hann yfirheldur heilasa alltaf skoði því erum Páll apostuli söfnunina þarna og svo kemur oft saman pínu hint fyrir Koruntu bréf sem Guði hefur kallað að, hann er helgaði ykkur fyrir náð og kalla til að lifa heilagu lífi. Ungur fjalla fyrir Koruntu bréf. Hættir þetta er vera fulla samkomum. Þetta er það er sem guð hefur kartala til að leifa heilagu lífi people. Þar þann er byrjat. Það gefur okkur hint bara í versu 1. Þar kemur hint. Fílibréfið. Páll og Tímótheus og neitjó. Ja, og Páll og Tímótheus þjóna Krist Jesu heilsa öllum heilögum í Filipí sem er Krist Jesu ársamt biskupum þeirra að djápnum. Þetta er eina bréfið Það sem að biskupar og djáknar fá sérstaka kveði. Mér, það er mikið með strax svona heind, ok, þetta bréf á einhvern hann talar sérstaklega til þeirra sem eru í þjónunstíð í þessari kirkjum. Það kemur strax, svona, pátir tala svo til leðtogana. Það er að tala við ykkur, hérna, svo það er að áraumara preytikaðan um daginn og, og enda það að segja, já, alveg rétt, ég glemdi að segja það í byrjun, að því um að flestir heyrur svona preytikun, hugsa En bara það fyrir ekki miskilling þá er ég að tala við þig. <laughs> hérna. Þetta er ekki fyrir einhvern annan sem er að dýla við þetta. Þetta er þín. Þetta er svo þannig. Heilsa öllum sem eru í Kristi Jesú og ykkur biskupum á djáknum. Það er hérna á samt þeim. Og svo byrjar hann að sko ná sér með ykkur og svo, svo þakkar hann Guði í hvert skipti út af samfélaginu og, og þúttist ég að Guð muni klára þetta góða verk og hérna öllu svona peppar upp Og síðan kemur hann í nýjanda versi og þess byrð ég að elska ykkar aukist ennþá meir að þekkingu og dómgreind svo að þið getið metið þá hlutir rétt sem máli skipta og verið hrein og ámælislaus til dags í þessu grís. Hérna kemur aftur hind. Í byrjuninni, ég er alltaf að fyrir ykkur og ég þakka fyrir því frábær. Og þið er byrð fyrir ykkur, þá byrði ég fyrir því að þið lærið að meta rétt þá hluti sem máli skipta. Hvað er Páll Póstili að fara að í þessu breiði? Hann er að fara að tala um gildismat. Hann er að fara að tala um hugarfarl. Hann er að fara að hjálpa þeim einhvern veginn að meta rétt þá hluti sem máli skipta og það tengist einhvern veginn biskupum, orðið biskup í nýtastmyndunni er sama og öldungur, er bara safnaðir leittuði, sem leittu söfnuna voru kallað biskupar, orðið biskup því er umsjónarmáður, En það er sá sem hefur yfir sjón, yfir og sín en á íslensku er yfir sjón mistök, að sjást yfir eitthvað. En þetta er sá sem er umsjónarmaður. Sem að veit að sonar minn er mjög annað með. en er umsjónarmaður sem þetta er minn leikskóla. Það er bara, það er að vera alvaldur, það er að vera umsjónarmaður. Ég fæ ég segja hvað er í matinn, ég fæ að bera hérna borðið. Það er mjög kynnið. Þannig að, þetta, þetta er eitth Og síðan, þú sért að tala um hugafar og svo fer hann þessa ótrúlega diplomatisku leið að fara að tala um sjálfan sig. Hann er í fangelsi, þá kemur fram í næstu versum. Og svo segir hann sko, ég vil að þið vitið að það sem er komið fram við fyrir mig, nú nú ég er búinn að vera í spínu krísun. Ég er postuli, ég hef þetta svona heitta trúboða svona Evangelist bögg getur ma kallar, trúboði sem getur ekki verið kjurr, þar er alltaf reyfingu, sko. ég er með að ég því vil að við vitið að það sem er komið fram við mig ég trúboðinn sem er bundinn í fangelsi hefur í raun orðið faglegur til eflingar það er augljóst orðið að ég er fjötrvaðr vegna kris svo vann sé að þetta er bara orðið til þess að að fleiri fara til að preyta og sumir eru preytigata að skoða til að auka á erfinleika mína en mér er alveg sama kristur er allta einu bóður. um hver að tala að vera jákvæð hugarfar sjáða góða í kringum staðnum vera jákvæður hérna gera þrátt fyrir erfuleika og svo segir hann, þetta gleðið mér og mun áfram, því þannig að mín löngun er þessi, að ég í engu 22 vers verðið smánarinn einu heldur að ég hefði kjark nú eins og ávallt að sína við lífinu og dauða, fram að hver mikill kristur er, því að lífið er mér kristur og dauðinn áfningur og hérna er hann, þú veist hann að tala við leiðtogana og söfnuðinn hann að tala við um hugarfar hann er að tala við um að hann í sínum þrengingum hefur lært að vera jákvæður og svo er raun að setja í brennipunkt hvað er aðalmálið í hugarfærinu Jésús Kristur, lífið er mér Kristur það er kjarnin í þess að minna að segja og svo fyrir tala um það, ég geti dáðin, ég vil að vera áfram og ég vil fá þjón ykkur og svo segir hann hér það, hún byrja annakafli fyrst Kristur veitir kjark, fyrst karlíkur hans uppverðar Fyrst andi hans skapar samfélag. Fyrst er því að samúð. Gerið þá gleði mína fullkoma með því að vera einhuga. Haldið það eining hann verið vandamálísa í kirkju. <gjum> Bara gerið það fyrir mig krakkar. Gerið þið gleyði mína fullkoma með því að vera einhuga. Með því að vera hafa einn hug hafa sama kærleika, einn hug eina sál. Gerið ekkert af eigingirni eða hegumagind verið lítið lát og metið hvert annað meira en ykkur sjálf. Lítið ekki aðeins á eigin hag, heldur einning hag annað. Það er greinilegt, bara, bara að lesa þetta bréf, við erum ekki, við erum ekki að neina fræðibægur, en það er svo til að segja okkur þetta ekki að þetta var vandamálinsar í kirkju. Fólk var ekki einhuga. Það var greinilega eigingirni eða hér kom ekki einhugur særendi komið upp, það var greinilega flokkadreytir í kirkjunni og það tengist leðtúanum. Og það segir mann þessu mikið þegar maður lesi þetta bréf að sko hugsa með sér hverju er pál að reyna koma til leiðar í þessum söfniði. Ég sem kristin maður í dag, hvað get ég lært af þessu bréfi? Ég get lært það að það skiptir máli í bara samfélagi mínu við, við annað fólk. að ég haldi fókus. Hvað skiptir máli? Að hugarfarið verður að mótast af Jesu Kristi, lífið af mér Kristur og döðin áhengur. Svo, því að svo segir hann, verið með sama hugarfari sem Kristur Jésús var. Það er rétt að Og það er svo fyndið að næstu vers eru svona bara í kristinu guðfræði, þetta eru svona líkilvers. Þetta er svona versin sem að sko heita eitthvað, þetta er svona vers sem að ofta er maður að lesa eitthvað sem eftir eitthvað, eitthvað, eitthvað guðfræði og það sé að já, og svo kemur eitthvað gríst orð þessi kabli. Og þá er bara alltaf að vita, já það er fylviðrið anna kabli, sex til ellið. Þa og hérna, nema hvað, þetta er, er svona þannig vers, það ána <gif> Hann var í Guðsmynd, en hann fór ekki með það sem fengs inn að vera Guði líkur Hann svifti sig öllu, tóka sig þjónsmynd, var mönnum líkur Hann kom fram sem maður, læði sjálfan sig og var hlýðin allir dauða hjá dauðins og krossi Fyrir því hefur Guð og hátt upp hafið hann og gefur hann nafni sem hverja nafn hann aðra að fyrir nafni Jésu skuli hvert knep eiga sig á himni, jörðu og undirjörðu og sér hver tunga játa guði full dýrðar, Jesús Kristur, drottinn. Þessi vers segir ekk rosa mikið um Jesús. En er það hér, er það megin markmið með þessum messum. Þetta er sett upp eins og ljóð, kannski eitthvað loðgjöralag sem allir þekktu, þysst eitthvað svona leiðs. Við vitum ekki eða ljóð sem var Páll hös samið, eða kannski er þetta bara eitthvað ljóð, kannski bara ja. að hérna, þetta er þvist er um Jesús en af hverju í hvaða samhengi geta sett inn? Þetta er formúla að því hvernig við eigum að móta okkar hugafar. Þetta er ekki formúla að því hvernig við skiljum Jesu Krist sem Guð og mann. Þó svo þetta er reyndar að gera það. <laughs> þetta er ekki formúla að því að skilja hvað breyttist við það þegar Jésús Kristur yfirgjöfur dýrt sín á himnum og kemum til jarðarinnar. Þetta segir ykkur mikið um það. En í samhenginu er þetta fyrst og fremst að tala við mig um mitt viðhorf til sískina minna í trúnni ég og að hafa sama huga að fóra á Jésús sko, hann var í Guðsmynd og þá var það sennilega vandamál í kirkjunni hann er búin að tala um eigingirni hann að tala um hérkomagind og veist, í þessu samfélagi, núna kemur sem kemur veist, þetta er eitthvað sem er ekki í Biblíunni en er gott að vita að það fóra allir svona metorðakapplaupi sæmd og, og vansæmd að fá heiður þess að þess að þess að maður Japan aft útlitið og, og svona og svona to lose face er svona að tapa andlitinu er að resta svona lendir í sko það voru alltaf, það alltaf að þetta alltaf vera ykkur Hann við, við tala um Guð Hann fór ekki með þessi fengsinn ykkur að vera Guður ykkur Hann svifti svo öllu og tók af sér þjónsmynd eða þú ert biskup eða djápni í Filippi og þú ert svona kannski pínu komin í ykkert smá konga feeling þú ert nú kannski bara að rosalega góðum ættum og velmettaður og þessi söknur á bara vísta borgaðar get góð fólk ábar ekki vera að trubla mig, bla bla bla Jésús Kristur Guð sjálfur tók á sig þjónsmynd hver er ég það ætla að fara að vera ykkur kóngur í ríki mínu hver er ég að vera frókafullur við það er pointið í þessum og svo þannig að búin að segja þetta þá gefur tólt að þess þess vegna mínir elskuðu þess, sem æti hefur að hefur hlýðin vinnir það sjálfur sjálfur að koma upp þetta, því það er Guð sem er að verki ykkur gerið allt án að mögla og hika. Semst það hefur verið eitthvað svona toxdraðasafniðinum, það hefur verið eitthvað svona mögl og hig og röfl og flokkadrættir og og beiskjaga að hvað fólki. Og við, við, svo keppur hann áfram og segir í 19. vessi sko. Þúst ég því var að fara yfir bréfið á til að láta og svona sjá hvað að hérna ves ei að best við. Þá ætla ég hopp yfir þetta, sétt út og út. Ég ætta senda Timotheus. Bla bla bla svo kemur í 20. versi ég hef engan honum líkan sem lætur sér eins einlænlega and um hagi ykkar allir leita þess sem sjálfrað þeirra er en ekki þess sem Kristi Jesu er en þið vit ekki að hann hefur einst er þetta kannski pínu sko fólk almet oh, ég ætla að senda tíma til þess þið vit ekki að hann er, er svo um allir aðrir er eða að leita bara síns eigins, ekki þess sem Kristi er en þið vit ekki hvernig hann er er þetta pínu hinn, krakka mínir Þið <lýð> <lýð> eru nú aðeins þessu tímatöfis <lýð> því myndir því vilja að hann kæmi og væri bara einhverju, einhverju egotrippi er hann ekki ynduslegur að elskja af hverju, af hverju, af því að hann lætur sér svo andum fólk viljið ekki vera þannig kallar þetta er pínu, þetta er hint við erum ekki, við erum ekki með neitt aukaðinni en bara með því að stikla og stóri hús brefi erum að sjá rosla mikið samhengi bara með að stikla og stóri hús að allt sem skiptir máli með bakgrunnin er í brefinu, bara með því að svona vera, og það tekur tíma hugarfarið að temja sér að lesa bibljuna og vera vakandi fyrir þessum svona litlu vísbendingum, það tekur smá tíma það tekur smá þjálfun og þetta er okkur hugarfarið sem að móta sér en það er alltafna og hérna síðan kemur þriðikablin Ennu og afturbræðir mínir verið glöð í drottni. Er náttúrulega jákvæð? Ha? Verið glöð. Ég til ekki eftir mér. Varist allt vondafólkið, alla hundana. Ekki enn skáti lífs. Nei. Hérna. <laughs> <laughs> <laughs> varist þeir hundana, varist þínu sundurskornuð, allt þetta. Umskurtuna eigum við sem dýrkum Guð í anda og miklist að Jésu Kristi. Þetta var kannski ekki alveg hægrið. Mér finnst þetta bara of... <laughs> ó. Aldaði séril. hérna enda það það bara ekki vera með þig. Passið ykkur að fólki sem er að reyna ykkur í eitthvað form, það það sem er sagt. Svo svo kemur hann að tala um. Þú veist ég þí annar tekist geta treyst á ytri merki, GD að þeim fremur, fæla, Ég var umskorinn á 8. degi, hebrai hebraum, fara sé að fara séum. Svo kappsvullur að ég ofsaði kirkjuna. Ef litið er á réttlæti sem fástina lögmálannu, var ég vamlaus. Það var öflugt að vandamál eins og kirkju. Það var fólk sem var að í flokkadrætti fólk sem var merkilegra en einhver annar fólk sem var nákvæmara í hvernig það sko fylgdi Biblíunni eða var svona, hefst, ég er betur en þú út af þessu og hróki getur komið fram af svo margan hátt til dæmis, með því að halda fyrir mínum og gera grínafólki það er ekki fallegt, það var ekki veit. og hérna, nú er ég bara dæmdur hér sem byrja því og hérna, en svo segir hann, en það sem var mér ávinningur hefst, ég hef alla þessa fossendur til að reykja mér upp En það sem var mér ávinningur meit ég nú vera tjón, sækir Krist. Meir sem meit ég allt vera tjón hér þeim yfirburum að þekka Kristi Jesú, drottir minn. Sækir hans en ég mist allt og með sem sorp. Til sem geti áinu Krist og reyns vera í honum. Beisíkli, hann að tala um um hvað er þetta, attitút. Það, það snýst um viðhorfið. Hvernig er hjartalega mitt? Jesús Kristur er þunga með hann og hann á að stjórna því hvernig ég nálgast annað fólk h Og, og, og að ég á nálgasta anna fólk eins og Jésús myndi hérna, nálgasta svo kemur 15. vers þetta hugarfar aftur, eða, þessi orður koma aftur, aftur með að vera gladur með að vera einhuga hafi sama hugarfar og kristur hafi, hafi einn huga eina sál þetta hugarfar skulum við því öll hafa sem fullkominérum og ef þið hugsið í nokkuri öðruvísi þá mun Guð einnig ofin bara ykkur þetta við skulum fyrir alla mínu ganga þau Guðu sem við hefum komist á og eitthvað, svo talarum hérna sískinni breytið öll eftir mér og festi sjónar ykkur af þeim sem breyti eftir fyrirmynd ef við höfum gefið ykkur og fyrir að tala um sko, hérna, breytni og, og, og hegðun og hann að tala um fyrirmyndir hver er fyrirmyndin þetta bréf snýst um að laga best viðhorf að laga bjagað við horf hvernig. Það er að horfa á Jésu Krist sem fyrirmynd. Munið hvernig Jésús Kristur liði? Munið hvernig hvernig hann var auðmjúkur? Hver er við að vera hrókafull? Munið hvernig Jésús nálgæðist fólk? Hver er við að fara í manngreina af Munið hvernig Jésús lagði allt í sölutnar til að þjóna fólki sem mun aldrei þakka fyrir fólk sem mun jafnum vina gegn hann? við að vera býtur til fólk sem helsa okkur ekki sunn þyr víð er bitur til fólk sem að skrifa raka ljóttum upp á Facebook eða láikaði ekki eitthvað þú séð. Veiðuði allt þetta. Sona lítill hlutir sem við látum pirra okkur bara í alveru tala. Ef einhver hæfur hef fór, hefur forsendu til neðst, þá er það Jesús. En hvenn er hann? Hann er allt öðruvísi. Við eigum að líkjast honum. Þess vegna mínir elskuðu. Svo kemur: "Ég áminni Efodíju og Síntíki að vera samleitar vegna Drottins." Þust allt bréfið er búið að það vantar einingu í kirkjuna. Evodija og Sint Tega, ég men að pæla í þessu. Í gerði ímynd af hverri kenni gestaþegari til Íslands. Og svo við hann að segja þúst bara benda á einhver aðldunga eða einhverra svona leiðtogi starfulei. Bara þúst Palli og Jón hætti þegar rífast. Þúst vafti upprétta sem eitthvað svona manipulation bara þúst bara úr púltinu. Þetta lesi fyrir alla söfnuðinn. og Sint Tega, verið samhlida Og ég bið þig einni trúlit samþyðd Því þar börðust með mér þust við bógu fagnnesins og klemi erum samankomul men. Var þær að vera verið áhrbreyndi persónur í kirkjunni. Kanski hafi eitthvað komið upp á milli þeirra eins og þera Þall og Barnabas voru að fara í trúboð og þeir voru ósamræðum hvað að taka hérna Markus með og þeir bara rifust og fóru sundur. Kanski er hann að tala um kanski komu upp milli þeirra og kanski var kirkjefna splittur svoltið í tvo hópa. Og, og, og, og kanski er önnur er rosa fræðsindt og hin rosa Verið glöð í drottni, ljúflindi ykkar verið kunnutt öllum mönnum, ekki vera hugsjúk, geriði í öllum hittum óskir kunna Guði og friður Guðis. Við varum þetta hjörtu ykkar og hugsanir. Hugarfar, hugarfar, hugarfar, hjartalag, hjartalag, hjartalag, jákvæð, glöð, fylgjum Jésu. Þessu, þetta er svona aftur og aftur og aftur. A endingu sýrskin, allt sem er satt, guðvöld, rétt og reynt, elsku verði gott afspennar, allt sem er digður hvað sem er lofsvert, hugfesti það, hugarfar, hugarfar, hugarfar, hugarfar. Þið skulið gera þetta bæði það sem er lært og numið, heyrt og séð til mín. Og síðan og það endar á svona personum kveðjum og hérna takk fyrir því því að við stuttum hjálfarslega og allt þetta. Guð muni fyrir allt af og bænum blessum þetta var ekki drossa svona fræðileg yfirferð yfir fréilu bréfið. Er bara er, er ekki, er kanskje væri pressa að spyrja, þú vissu því hvað ég var að fara? að að að hérna bara með það að lesa bréf og pæla svolítið í samhenginginu og svona og svolítið að skoða eina spyrja sig af hverju að vera að segja þetta? Af hverju tekur hann þetta fram? Og í rauna að áundan þessa faraði í öfgar með það að gefa sér að það sé ekkert annað að tilviljun. Þessar póstuleiðir, Það er ekkert í bréfunum hans af tilvíðunum. Þetta er rosa miki útpælt og þetta er mjög svona þetta er svo þéttriði net það tengist allt, allir þræðirnir tengjast. Þannig að svo eru þetta að gera þetta líka með bækvöður garlandaðsmöntinsins það eru þetta að sumar bækvurnar eru meira svona bara hérna svona söguleg lína skilji, þetta er bara svona sögubók. En svona, þeirra kemur á salmum og kemur á orskviðum og þeirra kemur að, að ljóð harm ljóðunum og svona þá gæti gist þetta meira máli er svona pæla í strúktúrbókarinnar en lykillinn því og inngangurinn á því að túlka bibljuna og fara vaxandi í því fyrir utan auðvitað hið augljósa að heilagur andi býi hjarta manns að biðja áður en maður les bibljuna bara því þust að sama hvað að aðferðir við er með ef maður ef andi hefur ekki aðgang að Og ef að ég nálga stuflíkina ekki þegar auðmigt að biðja til Guðs og biðja henni um að leiðbjörna mér og kenna mér þá er eiginlega sama hvað ég læri hér, í, í höfðinu Það muni ekki að breyta hjartanum Og Biblían er ekki okkur gefin til þess að gera okkur klár Hún er okkur gefin til að breyta okkur Til að gera okkur líkar í Jesu. það er markmiðið og, og þetta að pæla í samhengi og pæla í svona tilgangi bókarinnar og bara vera meðvitar um hvers konar bókir með höndunum Það hjálpar manni róslega mikið að skilja, að fyrirbyggja mískilling, að fyrirbyggja svona, kannski að maður fara búinn rugl og, og það svona opnar svolítið bókinu fyrir manni. Og, og það myndi ég svona að segja, mér er það að vera svona ágættis inngangur að þessu, hvernig hann var að lesa Bibliuna, í sanhengi. <hannig> það er líkilt um reynd. Það er það kommentið eða spurningar eða, menn? Amen.